Так промовила мені віщуюча стара бабуся. Якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Ні в року їй, не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло мов у казані і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани, Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі перстені. Тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок. І кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилося ще раз ворожче слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою і говорить мені, не віддавай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря, не буду женитися, поки виросте, буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Боже, щоб і все справдилося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 Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скілько то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки то на твоїх улицях. На тих старосвітських стогнах, навалах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих святославів, про ті ясири половецькі, нічого й згадувати. Ту славу тії злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, тарва, як уломився батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. Іще ж от і дванадцяти літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщане, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, Усюди виден був поїй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах Поміж свіжим деревом чорніють колотки, А інде гарний колись сад Стоїть пустирем, незагороджений. На спустошеному дворищі стирчать тільки печі до да ворота. А чи Діловання чи щит на дворі тьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори Критоярі зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печорського не було зовсім. А старий або Верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-неде стояли по Подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. І стіни баштами Круг Подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі. Плутались то сюди, то туди, а інде замість вулиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться.